Уймають біль єдині сни, У сні лише мій біль стихає. Ні зір, ні сонця, ні весни Без краю рідного немає. Тут не співає ліс пісні, Казок тут струмінь не шепоче, Тут не сміються ясні дні, Тут не чарують сині ночі. Тут, як в труні, нема життя, болять лише криваві рани, та плаче в грудях каяття, що ти свій край, коханий. 28.05.1925 28.05.1925